Великі ми ця бе пластуни, повтинав у портках на гавечі і повісив на шеї свистало, то бим був не гірший сеньор. А жона ми каже, то то не жадна штука се на шеї свистало, а ще знати треба, коли і де у те свистало подути. А я кажу, ба! «Ще може таке бути, що свистало ще заткає, а жона на то. А, надійсне, то єдній сеньорці заткалося, нахилилася над баняком, спробувати, чи зупа ще не переварила, то не хочі, свистало впало їй до баняка. Ледве виловили вели з баняка, але щось ще стало, що перестало свіщіти». Що се сеньорка надмухала, що се надола, Ніч не свище ані руш. Але надійшов один з тих, що був тоді за доктора в таборі, то перестаріх пані, добродійко, не дмухайте так, бо се плоца роздує терешти. Сеньорка дуже ще настрашила і перестала, але то то свестело далі носила на шиї же дурно баламка лучі. Хтось підглянув і виїхав з тим на сходина, чому сеньорка не свище, як стоїть у регуляменті, але махає на новачок руками, туди сеньорка вплач і в що що ще стало, акурат був там туди і день, що на тим чи знав, то вже свистало, файно розібрав і показалося, що всередині була ще одна клюска, що там ще запхала. Вітігнув клюску, але свисталу зложити назад не годин був, бо не мав при собі того ж пліндлі, що ще називає вігайфтер. Ну і дивіться, тепер сеньорка носить два попів свистала, і ані не свище, і ані не ризигнує, бо каже, що свисталу поміткове, має його ще відтогти, як єдна війна ще скінчила, а друга ще ще не зачинала.